Oh, oh, oh. Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Holnbom, Johanna Lind i FN. Ja, god morgon, god morgon, god morgon. Idag är det den 7 mars. Vi har hunnit nästan halva mars. Mer än halva mars, rättare sagt, ja. Johanna. Men det Hej. gillar du. du. Nu vill du att tiden ska vara ja. gå så fort. Ja, verkligen. Ja. Ja. Mm. Men, men, men det har varit ganska fina månader. Absolut. Det har en bra mars. Det är mest imponerande. Det var All snö försvann på en halv dag. Ja. Jag fattar jag inte. inte, jag är så glad. Ja. Det finns en gud. Ja. Herregud. Men man ska inte ta det för, förbrott. Då. Och jag, jag får välja all musik idag, även idag. Ja, men det har ja, du ju. Ja. Men det var min föreslatsprecent för dig. Så varsågod, vad ska vi få höra en gammal gubbe-spel ja. och sjunga nu? Eller du Hundell? <laughs> nej, det här, nej. Det här är den hyllning till alla rörmockare. Ja. Ja, vad kul. Vad kul. Listen to the Friday brunch. What? Du lyssnar på fredagsbrunch. Ja, det gör en morgontidig radio-tågshow här i ITC 597,8. Summen byggde med mig Jan Holm och Johanna Lind. Ja, vilket ös. Ja, Jag var lite varm och så Ja, men visst är det bra. Mm. Alltså, det var ju Jerry Williams. Ja. Och Rörmokker, han var ju Rörmokker ja, från början. Stämt, ja, hette egentligen Erik Fernström. Mm. Eh, han gillar, fattas också lite, alla, kände hund, jag. Han var Han hade jättefina hundar. Mm. Och så gillar han också. Alltså, motorsyckar, som du säger. Ja. <laughs> så, eh, idag så har eh, Gertrud som han idag. Just det. Är det det? Ja, ja det är det. Gertrud är det som han där. Jag tror inte kolla. Så, känner du någon Gertrud? Nej. Det är ett ganska, det är ett ganska gammelmodigt namn. Ja, Jag det känner en lite Jag känner till en Gertrud. Och hon heter... Gertrud. <sniffs> Jag träffade henne senast i december. Hon är författare. Ja. Och hon skrev en bok som heter Veterinären. Okej. Som är en jättespännande bok. Nej, är, är den den utspelar sig på Polandet. Hon, hon är från Norrköping. Mm. Hon heter... Ja, hon heter någonting efter namn också, självklart. Ja. Nej, jag känner ingen Gertrud. Det var kul om det fick lite revansch där namnet. Ja, eller hur? Men För nu, nu döper man ju alla barn till gamla tanter. Ja, gör man det. Det, det. Jag tycker jag alla det är många som... Det är korta namn. Det är mycket så här... Ja, men det är, inte så här, det är inte så här hippie och happy och sånt längre. Nej, vad är ett hippie namn? Nej, men hip, det, alltså, det, man döper barn till happy och hippie happy. och hoppy och, hoppy ja, och gubby. nej. Gubby. <laughs> ja, nej, ja. ja. Men det är också... Idag är det också... Det är så fint att det infaller på en söndag. För det, det är St. Patrick's Day. Alltså det är Irlands nationaldag, säger man. Få typ, en ja. oh, fredag, Pomfret. trevligt. Det blir ju, får man kanske ta sig en liten Guinness Ja, det, ja, det får, ja, det får du. För ja, det gör du aldrig annars. Nej, nej. Och det finns ju alkoholfri Guinness nu med I, också, ja. faktiskt. Absolut. Den är, ja, den är väl... Helt okej okay om man har den läggningen Ja, ja. Mm. <laughs> Men det är också internationella sömndagen Sömn Ja, sömn. Sova. Sova. ja men Det där är ju ett gemensamt tema för oss uh -huh. ja, men alltså det där, Och det där är ju ett folkhälsoproblem ja. alltså, eller Sömn är ju inte ett folkhälsoproblem Utan bristen, bristen på sömn, på sömn. Eh, ja. mm. Och då hittade jag en lista mm. Så nu lite snabbt ska jag bara ge tips Så får du liksom säga, ja det gör jag ju va ja. eh, ett, följ, följ kroppsklockan ja, det Absolut gör du. Det gör ju du, verkligen Ja, alltså. gissas ja Vistas i, dag vistas i dagsljus Det är jävla dumt Ja, ja när det är dag ja. Ja. Uh, Var regelbunden Absolut uh, Ligg lig lagom mycket i sängen Ja, mm, uh. lagom uh, Korta samman Alltså, sover inte för mycket Ja, det lider jag inte nej. Nej. Är du tillräckligt avslappnad När du går och lägger dig Eller hur du säger Det där tycker jag är svårt också Eh, vad? Om jag tar ett glas vin Och ja. det är ju lite farligt Men det, då men det finns ju jag där ja. Ja. Men du, men, ja. Ja. förlåt Nej, det är inte alltid det är där Den snurrar rätt mycket ja. Har du mobilen i Absolut inte, i sovrummet. allas mobila gerheter ligger Samlade Ute i köket inte bly eftersom du är, rädd för, du är en sån hatt, så du är jag rädd är för ingen men vi har ingen och Vi tittar inte på skärmen heller. Äh. TV kanske vi tittar på men vi ja. sitter inte med skärmen. Äh, det, det är bra. Det, mm. det ska jag införa snart. Mm. Jag hade det att ta men sen mm. så släpper jag tillbaka den igen. Jag vet inte varför. Jag har ju bra klockradio också. Behöver, dessutom behöver jag aldrig ställa den. Jag vaknar oftast liten masta. 343. Jaha, som kör förbi. Ja. Nej, på morgonen alltså, förklarat. Ja. Mm. Eh, motionerar. Ja, men du gör du va? Ja. nej, gör du det. Alltså, inte nej. lika mycket som folk. Nej, inte lika mycket. Men så alltså, hallå, jag är tre barns mamma. Alltså, ja, du, du, du har ju tillräckligt. Tjö. Men den här har jag tjö. Är du lugn inom bords? Stuntas. Flättlys. Nej, fast det ligger ju inte riktigt för mig. Fast det brukar jag inte störa sömnen. Nej. Och för nej. Jag vet inte, det finns olika typer av lugn. Det finns det inte ja, så det gör det. Jag tror att du är lugn inombords. Ja, fast har, jag har koll Du är inte så här. Mm. Nej, jag är närgisk. Mm. Nu har vi det där med vinan då. Inga gifter i kroppen. Ja, nej. Ja, just det. <laughs> det är svår. För kaffe, kaffe kan jag inte dricka. Nej. Nej, nu ska vi gå så så och lägga mig. Nej, nej, men inte nej. på kvällen, helst inte på eftermiddagen överhuvudtaget. Nej. Sval till sovbrommet, har ni det? Ja. Det, det, det är faktiskt en... en det är viktigt. Ja, men det, är, det är en förbättringspotential hemma hos oss. Okay. Vi är jättevarmt i sovrummet. Jag, ja, Jag, Jag vet inte varför. Jag tänkte spela lite modernt också. Åh oh, nej. Vad har du valt nu? Oh. Min första Sie hören den Freitagsbransch. What? Du lyssnar på fredags Ja, ah, hörde jag, jag spelade lite trummor där med honom. Också. Ja, och vilka, alltså, vilka härliga sidospår vi kommer in på ah, emellan saker ah, kan ah, jag ah, säga. Ja, det, det, det var otäckt. Det var därför no, jag höll på att missa alltihopa. Men du, jag tänkte direkt bara så här, för att, för att vi har så spännande gäster så vi får ja, inte skälla för mycket av deras mm, tid. Men jag mm. tänkte att jag skulle spela den här. Jag kommer nu. Ja! Vardag. Ja. Hits FM. Det här är ju det här segmentet då vi liksom har en vardagsbetraktelse. Ja. Då vi liksom reflekterar över någonting som, ja, som är påtagligt i, i, i våra liv eller mm. vårt liv. Och idag är det min tur ja. faktiskt. Ja. Ja. Du hade så fantastiskt bra förra gången. så spänn... Vad hade jag då? Ja, jag kommer, det kommer jag inte ihåg. jag kommer inte ihåg att det var fantastiskt okay. bra. Ja. Vilken taskig fråga. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag, jag, har, jag har till och med satt en rubrik. På, på, på min spaning, Ja, ja faktiskt. Eh, oro, det nya normala. ja Alltså det här, det här märker jag, det här tycker jag liksom är... Alltså jag vet inte om det, om det bara är kopplat till att jag själv känner mer oro. Och så tänkte jag så här, nej men vad, att, vad vad är det som gör att man känner mer oro? Ja men det är klart det är krig och det är, energikris och det är, det är bankkrasch, bankkrasch och det är klimatet och det är allt det här va? men så tänkte jag så här, ja, men nu ska jag ändå försöka göra någon form av mm. vetenskap om det här ja. alla som känner mig Tjock. vet att det blir någon form av pseudovetenskap ja. men ändå så då tänkte jag så här: nu på morgon, det sista jag gjorde innan jag åkte hemifrån, så gick jag in och tittade på tidningarnas nyhetssajter och tittade vad de hade för rubrik som de topp det med. Mm. Och då börjar jag, då börjar jag med mm. DN då. Va? Explosion vid flerfamiljshus mm. i Göteborg. Ja, det blir man ju fan. Det här gäller det att känna så lite orolig. Men blir du orolig när du bor i Linnefors? Ja, men vänta nu. Alltså, och sen kommer okay. så här. SVT, äh, Dagens Nyheter kollapsade på 24 timmar. 42 miljarder försvann. Det är den bankhistorien mm. då. Tranås tidning, tänkte jag, Där kan väl ändå vara något så här mysigt liksom att en katteuppfattad, yeah, det var jag alltså. brukar vara så. Mm. Ika Hervan, chefjuristen. Ika-läckan uppenbar. En praktskandal. Fan, hur bara bli orolig. Vad har, jag, vad har jag missat nu? Och då, då, då dyker jag över på Aftonbladet Språkbråk om vanliga ordet. Ja, men vaff. Och expressen, explosion. Ja, samma, samma mm. flera hus då, va? Jönköpingsposten, tänkte det är väl ändå liksom, det måste ju vara något religiöst någonstans mm. Stressen fick Anna Anna är någon situation situationstecken, så Anna heter ju något annat mm. egentligen. Stressen fick Anna att säga upp sig och, och, och Göteborgsposten självklart. Skottlossning på hissingen. ett ja. antal skott och till och med SVT nyheter ny lag ger ordningsvakter rätt att kroppsvisitera, möter kritik Ja. och det här, det här då, då tänker jag så här det är klart att om vi nu hela tiden matas med sånt som. Alltså, vi ska känna. Vi ska kännas inte oro, med fan utan skräck. Mm. Så här va? Och då drar jag mig tillbaka. Då drar jag mig till minnes hur det var. Jag kommer inte ihåg om det var Michael Moore. Som. som nej, Bowling for Columbine. Ja. Jag kommer ihåg den mm. fantastiska dokumentären. Mm. Och då var han. Då var han i USA. Precis på gränsen mot Kanada. Och det här var liksom det var låst alla, allt var låst man blev jättemisstänksam om någon kom mm. upp på garagenfarten Allting var låst och låst så här liksom, va? och så och vem är du vem är du mm. och så här. och sen åkte han över gränsen till Kanada mm. alltså, och då åkte han inte långt han åkte bara över gränsen som mm. befann sig i Kanada där satt de liksom bilnyckeln kvar i bilen det var öppet folk var välkomnande mm. för de, de har en helt annan har haft en helt annan medialogik i Kanada mm. Ett, där man liksom lyfter fram det som är bra. Och i USA, där har man ju pumpat. Men liksom, klart att du måste ha 15 stycken automatkarbiner hemma. Mm. Det kan hända precis när som helst. Mm. Och då, då tänker jag så att vi är ju ganska duktiga på att ta efter USA. Mm. Vi är ju jävligt duktiga på det. Mm. Och, och så den här oron. Jag menar, är det det, är det det här vi vill ha? Varför är det så här? Alltså, det är jättespännande. Och det här är ju, alltså jag håller ju med dig. Jag tror verkligen att media har en stor. Del i det här att vi matas med negativa <skratt> nyheter. Och sen är det så världen är så stor. Alltså det händer ju alltid något jäkligt någonstans i världen. Men det är liksom jordbävningar och det är byggnader som rasar och det är flykrascher. Och <skratt> det är ju så men generellt sett så brottsligheten generellt sjunker. Det är mycket färre krig idag än vad det var för hundra år sedan. Alltså tittar man på statistiken över tid så blir det ju inte sämre i världen. Nej. Det blir inte det vi lever längre, det är färre människor som, som är extremt eh, fattiga. Alltså, det går ju ändå till rätt håll, men vi upplever ju inte som så. Och sen så kan vi prata om, vad får det här för konsekvenser? Den här upplevda oron som ja. kanske inte alltid går att hänga upp på en faktisk eh, oro. Eh, såklart de som är, är drabbade av det här otäckta, givetvis. Men alla andra blir också väldigt oroliga och det, det, det är den här upplevda oron. Mm. Vad leder den till? Mm. Alltså vad får vi för... för klimat och syn på varandra. Den här, alltså jag tror att människor generellt behöver öva på att bygga tillit till varandra och sträcka ut händer. Mm. Och vi måste by generellt bygga på tillit till våra myndigheter. Mm. För om den börjar urholkas, om vi börjar verkligen misstro socialtjänster och kommuner och poliser och allting, då tror jag att vi har ett eh, mm. samhälle som kanske befog att vi ska vara lite oroliga. Ja, för jag vet, när vi... När vi eh... När vi analyserade. När vi analyserade det här med, med trygghet i, i Tranos så var det mm. väl kopplat till att man, att man kände sig otrygg. Man var ju mer otrygg i Tranos mm. än vad man var i Eskilstuna till exempel. Mm. Vilket jag tycker är konstigt. Men mm. det är ju också så här, då, då vi, hade, vi har en, en eh, lokal tidning. Mm. Och så, så varje grej blev ju liksom. På den tiden var, det ju, på den tiden var det ju väldigt mycket. Det, är som det var arna talet men, mm. men för tio år sedan, 10, år sedan. Ja, då var det ju väldigt mycket notis i igen. Mm. Ja. Och då var det ju väldigt mycket polisrapporter. Mm. Och det är klart att det, det, man går inte till polisen och talar om sig, ja nu Putti är så trevligt så, så att det blir liksom ett fokus ja, på Ja, och det är medias roll att granska det som sticker ut. Det är ju sån... Jo, men det kanske skulle finnas en marknad för ja. positiva nyheter. det ja, finns men... ju de magasinen också. Men man får, nog, man får nog ta det lite med en nypa salt. Ja. Jag tror att vi måste träna på det. Och vad jag har förstått så är våra hjärnor är inte skapas. Vi, vi suger ju till oss det negativa. Det liksom ligger i vårt DNA ja. liksom, att, att ta in den här informationen för att rusta oss för att flyga. Ja, ja, jag vet men, inte, det ja. finns ju ja. något... Nej, men jag, jag, jag jag jag jag ganska lång tid tillbaka stängt av alla push notiser från ja, nyhetssajterna är, liksom, jag, jag, jag, jag kan ändå inte göra någonting Nej. åt det så varför ska jag liksom hela tiden mm. bli påminn om, om saker ja, som jag inte kan göra och sen är det också så här lite det som kanske man blir orolig någonstans men så så man ju också. Ja. Alltså, hur ja, det det, många precis, läser planet, ja. ja, hur många läser verkligen rapporterna om Ukraina kriget idag? Ja. Jag ja. gör inte det. Nej. Alltså, man får ju de här man går in på sina sajter och så scrollar man ja. lite och så ser det och de bevakar Ukraina kriget ja. jättebra tycker jag generellt många av våra eh, Ja ja och, ja, och i svenskan var det fyra sidor bilder på varje. Jag har titta på bilder men det är bara så, ja. Och sen så okay, nu går. Ja, och det blir så det är fruktansvärt ja. men vi och det verkar så men det funkar. Du, då tänker jag så här Johanna. Alltså, det, finns ju, det finns ju motkrafter mot detta elände ja. och det här blir en sån här jädra snygg övergång ja. så, så, ja, övergång mm. för då tänkte jag nu spela en låt, ja, ja. just det <laughs> och den heter, heter sikket elände heter låten ja. men, men det som är roligt med den här det är att den som sjunger han heter Pepps Persson ja. så det, det, vi tar fasta på det så ja, får vi se vi. vad som händer mm. Fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på Fredagsbrala. Att du gör, och det här är morgontidig radio-talkshow på HITS FM97,8 summen byggt. Alltså närmare än så här kan inte en radio vara. Och folk frågar, är det live? Ja, det är väl klart att det är live. Vi står här på kanalgatan och sänder varje fredag i stort sett galet eller hur Johanna? Ja, så är det. Ja, ja. Galet roligt. Och nu är vi Peppa blev vi ju ja, efter peppiga det här. blev vi utav efter det här låtet. Ja. Pspspsps. Ja. Precis. Så nu ja. är det dags att släppa nu, in ärligt. våra gäster. De har fått vänta länge nog, så du säger jag god morgon och varmt välkomna till Ulrika Brickarp. Välkommen och Tack. Lisa Wikström, Välkommen. Tack. Hur mår ni? Jo, ja, men jag mår bra. Bra. Mm. Hur känns det att vara här? Jätteroligt. Ja. Bra. Bra. Vi ska ju prata, vi ska utgå från era professioner för ni är pedagoger säger man så. Nej, slaka ni på huvudet. Jag är inte, pedagog. Du är inte pedagog, jag är resurs. Du är resurs mm. och Ulrika var Du stötta säger vi resurs. Oessuche. <laughs> ja, ja, förlåt. Och, Ulrika var du? Jag är pedagog. Du är, jag är pedagog. lärare i 4 5 6. Ja, just det. Så jag hade ett rätt ett, ett, ett av två möjliga. Ja, men ni jobbar på samma skola vilken ja. är det? Gripenbergs skola. Gripenbergs skola. Ja, skola. Vad är det för någon skola för alla som inte vet? Är det en högstadieskola? Nej. Nej. F till sex skolor. En av våra fina ytterskolor. Just det. Och hur länge har ni jobbat där? Då? Ni är nya. Ni har jobbat länge. Jag har varit där sedan 2015. Och Lisa? Jag är inne på mitt sjätte läsår Aha. som resurs där. Sen har jag varit ganska ganska länge och jobbat mm. ihop många år. kanske då med. Mm. Blir det så på en mindre skola att man är mer teamar ihop sig mer tror ni än här, en större skolor? Ja, det tror jag ja. Att man måste. Ja, det måste man. Vi måste hjälpas åt. Ja. Mm. Hur, många, hur många barn eller elever säger man? Hur många elever på skolan? Ja, vi är nu 52, 52 och 54 Aha, okay. Ja, mm. okej. Okay. Hur skulle ni beskriva Gripenbergs skola? Vad utmärker den? Eller vad är det för skola? Det är en liten söt skola. Med en fantastisk omgivning. Ja. Som jag står, eller slår mycket för. Jag tycker att vi har nog kommunens vackraste och bästa skolgård. Ja oh, vad härligt. För det, skolan ser man ju inte när man åker igenom Gripenberg. För den ligger liksom <clears throat> lite inne i samhället. Eller vad ska man säga? Berätta vart ligger den rika. Ja man åker ju upp till vänster när man kommer från Tramos. Så åker man upp till vänster i ett litet bostadsområde så ligger den bredvid åkrar och aha. ängar. Ja. Uh -huh. Är det vid kyrkan man svänger vänster? Där. Ja, innan eller, kyrkan. Eller, uh -huh. aha, okay. uh -huh. Ja, okej. För det har jag aldrig tänkt på var den är. Nej, jag tänkte vara fascinerad någonstans. Uh -huh. Är den vid macken, tänker jag. <laughs> Nej, det <är> inte. <laughs> Allt kretsar kring macken. Ja. <laughs> ja, men det, ja, men det är liksom den, den känner man ju till. Så är på landsbygden, allt kretsar kring servicestationen. Men ett 50-tal är det, är det en B-skola då eller? Är det, är det, eller, eller? är det separata klasser? Nej, vi har ju en 4-5-6a. Ah, alltså, ja, en 4-5-6a. Vad främt. Så är vi två lärare och två resurser. Ja, ah. okej. Okay, oh. Så 1 2 3 finns det också då? Ja, F. Eller F, F heter det nu? Är oftast själva. Ibland ja. är F ah, okay, och sen är det 2-3. Vet du att jag skulle vilja slå en, en extra slag för just jag, jag kallar det lite slag för B-skolor men just det här blandade årskurser. De båda mina unga gick i, i, i ås på skola, ja. som också var en sån här två eller tre ja. eller två fem eller halv sju <laughs> ja. fem. Ja. Ja. Ja. och det, vad det gör är att det, det avdramatiserar det här med årsringarna. Mm. Är det inte så? Ja. Att det liksom så här, man, man kan hänga med någon som går i fyran trots att man själv går i sexan. Mm. Det är bra. Och, Ja, det gör bra. Ja Men det är, inte, det är inte här för att vi ska redogöra för hur själva skolstrukturen ser Nej, ut i, i Gripenberg. Det har ju hänt någonting här nu ja. i Gripenberg. Och ni har ju mm. precis blivit certifierade till någonting som heter Generation Peppe. Mm. Och det är den första skolan i Tranos kommun. Och det är en av 28 skolor i Sverige. Och det här är ju bara så fränt. Och jag tänker att ni ska få berätta om det. Så nu lämnar jag till Lisa först. Mm. Kan du berätta lite? Vad, vad är Generation PEP? Vad är det för någonting? Generation Pep det är kronprinsparets stiftelse. Mm. Som är en, det är inte vinstdrivande. Nej. Utan de jobbar för alla barns rätt till rörelse. Mm. Att man, man ser ju att rörelseaktivitet hos barn sjunker mm. mm. otroligt mycket. Så nu vill man liksom få igång. Mm. Få alla barn att få röra på sig. Mm. Och att det är allas rätt att få röra på sig. Mm. Och då har de delat in så man kan jobba mot förskola. Ja, yeah. Peppförskola och då som vi jobbar med nu. Då. Uh -huh. mm. Och då kan man anmäla sig och så får man ett verktyg som man jobbar i. Uh -huh. Och så får man jobba sig uppåt i det. Och till slut så får man en certifiering oh, om man har tur. Ja, man, tur, man klarar <laughs> det. Ja, okay. men, ja, okay. alltså, när föddes den här idén då, hos er på Gripenberg skola att ni ville att ni vill göra det här? Ja, det var ju faktiskt Lisa som började. Ja, nu ja, börjar oss hos en. Ja, så är <laughs> ja. det. Mm. Och vad, vad, hur fick du den här idén liksom? Hur fick du tala som generation Peppe? Men det började med att de barnen som ligger på gränsen mot att gå på i Grippenberg. Ja. valde oftast att gå i stan okay. istället mm. för att välja den lilla söta skolan. Ja. Ja, just det, ja och då kände jag att vi kanske måste profilera oss lite mer att vi liksom Aha. sätter Gripenbergskolan mm. på kartan. Ni mm, har någonting smart. Ja och då samtidigt då, så var det ett mycket reklam i. I mina sociala flöden mm. att, om Generation Pepp. Mm. Och då tänkte jag, men det där är ju något. För som förälder själv så vet jag ju att det är inte alltid lätt att få barn att röra på sig. Nej, även om vi går till själva vuxna är det inte alltid så lätt Nej. att få oss att röra på oss. Mm. Nej. Mm. Och då kände jag, men det här kanske är något för oss. Så jag skrev så här man skulle lämna in till rektorerna vad man ville jobba mot. Uh -huh. ja. Ja, mot Generation pepp och när jag pratade med dem så sa jag generation pepp Och till slut så hade den bitren räknat. Du får nog ta och berätta lite vad det där är. Och då tyckte de att det var en bra idé. Ja. Och då fick jag med mig Ulrika på ja. det tåget mm. till läsåret. Då, så att vi kunde starta upp och, och jobba mot det. startade typ efter sommaren. Så hösten 20 -20. Ja, vi började på, till ja, höstterminen. Men, det men verktyget, är det, är det en, en typ av metod? Eller, eller? Nej, man, man får skatta sig. Okej. Okay. Det. bland annat hur ja, hur man har det på skolan läst aktiviteter. Uh -huh. Och man har även jag har matsalen är. Hur vi jobbar på lektioner med rörelse. Uh -huh. Och lyfta liksom, flera olika ställen. Uh -huh. Om man jobbar mot uh, Nu ska vi se, nu har det hänt någonting med din mikrofon. Uh -huh. Ja, jag hörde glapp. Det kraspar lite. lite. Ja, det glappar. Lite. Ryck lite i den först för att se om det händer den något. Det i sladden. ju uh sladd -huh. nere så här. Hjälper. Ja, uh, prova. Så, ska vi se om det hörs någonting nu? Prata, prata, prata, prata. Ja, ja. ja, så det är olika steg. Men, vi, så, men jag ställer frågan till Ulrika också. Vad, vad fick dig när du fick höra om Generation Peppa? Vad var det som tilltalade dig? Där gick du igång på samma sak här generellt att man, barn ska röra sig mer? Eller var det något ja. annat i det här upplägget som du tyckte var spännande? Ja, men framförallt är det ju det här att hur får vi ut barn till oss? Mm. Vi måste ju se till att vi har elever. Ja. Och då tänker jag att men det här är ju lite speciellt att man erbjuder så mycket rörelse. Ja. Och det är ju också jättebra, för rektorerna har ju också varit väldigt positiva, så att vi får ju mer tid. Ja, jätteviktigt. För det är ju, ja, det är annars bra. hade det ju inte räckt till, utan vi får ju mer tid. Så Lisa ja. håller ju i alla pepppass. Ja, vi ja just ja. Ja. Mm. Så, så ska man ha en med sig då? Ja, nej. <laughs> vi försöker dela in det lite. Ja. Att Vissa pass kör vi rent konditionspass. Ja, okay, ja. Och sen är det lekar. Det här att följa regler. Mm. och sånt, mm. det ingår ju också i... Men, jag, jag som läser hem i veckan alltså det, när jag klipper med, jag gör inte det så ofta <laughs> jag klipper med jätteofta för att få läsa hem till veckan det ser ni väl äh, vad heter det? då tänker jag så här: då kanske de kommer på besök jag krona. Ja, du är lite starkare Daniel och Victoria. Nej, men jag, alltså de, Victoria gillar jag Daniel känner jag inte. Victoria Nej du jag inte, jag inte. <laughs> Nej men det, det, det tycker jag liksom, Det är lite krädd för, för projektet att, att, att det är deras stiftelse eller att de står som stiftare eller För de är ju väldigt engagerade i mm. i barns utveckling överhuvudtaget. Mm. Ja. Men jag tänker så här, att, att, att barn generellt är mer stillasittande. Det har vi vetat ganska länge och jag tror det är samma sak för oss vuxna egentligen. Att vi har blivit mer stillasittande, samhället har gått så. Men har, vi, har, har, vi blivit, har skolan blivit mer eh, alltså stillasittande? Det är det mindre rörelse generellt på schemat idag än vad det var för 20 år sedan? Kanske inte på schemat, så det har jag inte riktigt koll på. Men däremot så... Vi är ju väldigt noga. Vi samlar in mobiltelefoner. Ja. För ja. det ser man ju på andra ställen på högstadiet. De sitter med telefonerna istället för att vara ute och röra på sig. Ja. Ja. just det. Mm. Och det har vi ju också det har vi inte nämnt men vi har ju rastaktiviteter också. Just det. Ja, okay. det, är, mm. det är ju jättebra. <gå> men det där tycker jag är så intressant. För, att, för att det, just det här med att, att det, det är som en självklarhet tycker jag där, att man inte ska ha telefonen. Eh, alltså på något sätt. Eftersom alltså ingen av oss kan ju hantera telefon längre. Nej. Ja, men det, är ju, det är ju liksom de alltså de de här lattemammorna de har ju fyllt upp oh. både telefon och, och en kopp kaffe och, och, och, och, och, och så bebelsen liksom. Men det finns ju de som kritiserar det också eller alltså, ja. mm. det är ju livsfarligt och integritetskränkande och allt vad det kan vara för någonting. Men hur har, hur har, hur har barnen mottagit det här då? när ni presenterade idén om generation pepp och vad var de positiva till att röra spelare? att bara nej, vad jobbigt? Jag tycker nog det är lite både och. En del tycker att det är jätteroligt. Mm. Medan andra tycker att mm. Mm. Lite tjata. tjata inte du också. Ja, men precis. Mm. Men det gäller att hitta ambassadörer bland barnen då. Finns det inte så informella ledare eller ledare bland barnen också? Som de kan påverka positivt. Ja, alltså... Förra året så hade jag några killar som var otroligt duktiga på att lyfta ah, okay. andra. Och då pratade jag med dem. Ah. Liksom sådär på våra peppar. Men du ser liksom att den har lite svårt att komma igång. Liksom, ah. Kan du försöka få med mm. den? Och, då, ah. och de tog det på största allvar. Ah. Ah. Och det är så roligt att se. För då växer mm. de ju själva också. Ja, ja, ja. Så de, och de peppar och de var med. Och de, kommer igen nu. Och liksom ah. sådär, riktigt. Och det, det är så roligt att se när de när de nästan ja. och så berömmer de då efteråt att de var bra gjort och, de... mm. och det är Härligt. jättekul att säga. Ja. men säg så här nu, då. nu sitter jag här jag bor i Tranos mm. och så ska jag... skolval finns det väl något som heter och och så tänker jag så här. ja nu ska vi titta här nu ska vi vad vi ska säga att jag som... Just, <laughs> min, så... han ska börja nej han ska... vi har flytta till så han ska börja trean tror jag nej han ska bara fyran fyran ska börja Eh, och så tittade jag lite så här runt omkring så här. Eh, då, då, och så kom jag i kontakt med Lisa så, här, så här, men, ja, om vi det är ganska långt ut vi bor ju en bit ifrån Gripenberg i och för sig fast, fast, för samtidigt så vet jag att per tycker om när det är lite lugnt och sådär och, och, och natur tycker vi om mm. ja, sådär ja, så, så, så, så, så, och då får jag ta i Lisa eller jag kanske är på något sådant när har ett öppet hus och något så där, där man ska försöka värva barn. Jag vet ja, inte ja, och så, och då får jag ta Lisa så, så, ja, varför ska varför ska per börja här? Vad säger du då Lisa? Inte Det är lite mindre klasser. Och man ja, vi jobbar mycket med rörelser för att barnen ska man, man får en bättre inlärning när man rör på sig och är aktiv under en skoldag. Ja, och det är, det är intressant för Perlenat han behöver verkligen <rör> på sig. Men, nej, men det tycker jag är intressant att du säger där för det är just så där att man, att man lär sig bättre när man rör på sig eller när man alltså så är det ju. Du tar de här pauserna, att man rensar huvudet Ja, och, ja. och framförallt allt så har man ett aktivt liv och liksom mm. syresätter sig bättre så, så har man lättare mm. att ta en kunskap. Det är väl liksom så är det väl. Eller? Men, ja, jag, jag tycker att man behöver kanske inte den där jävla mikrofonen. Förlåt att jag använder franska. Jag, jag, jag, jag tror vi gör så Lisa, att När du pratar så rycker du åt dig sådär, så, så. Nej men det här att man... När man nu tappar jag mig. Mm. <laughs> ja, men, ja men när man rör sig och lär sig. Ja. då liksom är det lilla kanske också. Man, man kanske inte behöver tänka så jättestort. Det räcker med att nu har vi skrivit i glosorna. I glosboken. Då reser du upp och går ut med den. Och lägger den i din väska. I ja, kapprummet. Det. Bara att man får... En ja, just det. Liten, det här att ställa sig upp, gå iväg en och komma tillbaka. Break, det ja? behöver liksom inte vara ett tio minuter långt rörelsepass Nej, i klassrummet, Nej. utan det lilla. Ja. Det är det som vi vill liksom få in i att man liksom, ja, kan ställas upp och liksom bara snabbt gå ut med boken mm. och in igen. Mm. Ja, det är ni lyssnar på Fredagsfralla, morgontid i Radio Talkshow här på Ytsefm 97,8 Zomenbygd och vi pratar med Ulrika och Lisa om Generation Pepp och varför ja! dina ungar ska välja skola vid, vid nästa val. Absolut. Eh, och, ja, men herregud. Eh, Vad blir det nu? Ja, det, Mer Pepps? Ja, alltså vi ska prata om att skriva. Nej, jag vet inte men här kommer en skrivmaskin. Nu ska se här. Hmm. Allt är en dröm Som en poet Ställer jag dikt Mot verklighet Och var Är du i Fantasi Här i min Skrivmafin Röstanter Är mig ifrån jante. Wow, wow Paravinion Med denna sång Vill jag skicka dig ett brev Men du var. Så har jag inget kuvert Adressboken har kommit bort och jag har inget porto Varje gång som jag telefonerar Får jag höra att du inte existerar Wow, wow. var Scream! Nu Brunsia. Du lyssnar på Fredagsbrala. Ja, det gör det. Och vi pratar generation Pepp med, med Lisa Ulrika från skola. Gripen Gripenberg, Gripenberg, Gripenberg. Gripenberg. Gripenbergs skola. Mm -hmm. Ja, kan vi träna på det? Kan mm -hmm. vi skriva det 70 gånger i glosboken? Och så går vi, ställer vi oss upp, eller, och så går vi och lägger den i, i skolväskan. Äh, ja. ja, bra. Ja, ah, spännande. Men jag funderar på det här med, med äh, Generation Pepp och Du sa att det, det finns ett verktyg. Är det liksom en hammare? Eller? Ja. Vi ska ah. slå in kunskapen. <laughs> Nej, det är en, en linje som du skattar dig på från 0 till 5. Okej. Okay. Och så får man då skriva in vad man tycker att man är och så motivera, varför är du här? Varje elev har en sån. Nej. Nej. Skolan skolan, skolan. Ja. skolan. Mm. har en sån. Mm. Och då hade vi ju redan innan vi började med en reaktion pep så ska vi säga, så hade vi kommit rätt så långt med just aktiva raster. Uh. För våra chefer hade, jag hade fått gå på en, tillsammans med andra kollegor från ytterskolorna, gått en kurs i att leka. Åh, mm. ja. <laughs> oh, vad, <laughs> oh, vad roligt! Oh, shit. En hel uh. dag. Då var jag utanför min komfortzon. Ja, ja. det förstår jag. Men det och så var... hade jag ändå betalt? Ja, precis. Man så, får ju se det så. Mm. Ja, Ja, spännande. Och sen... vad, för kan vi inte bara, förlåt, men det, vad, vad gjorde ni den där lektagen? Du, vi hoppade hopprep bland annat. Långhopprep. Oj! Med... Oh, med det två har man inte gjort. Nej, så... nej inte utan ett jättelångt. Ah. Och så skulle alla 25 in i en viss ordning. Och så skulle man ut i en ah. viss ordning. Och mycket, både ah. knopp och kropp. Vad kul, mm. vad roligt. Det var, ja, det var länge sedan att leka. Ja, vad roligt. Så då efter det då så började ni med? Ja, då började vi lite grann. Men det, det liksom kom aldrig igång riktigt. Nej. Men sen så fick alla som jobbar på fritid det gör jag ju också. Okay, ja. Fick gå på en föreläsning på, med en kille som kallar sig för skolgårdsläraren. Okay. Ja, okej. Som är rätt så stor och han är väldigt, väldigt duktig ja. pedagog inom det här. Och då tänkte jag att nej, nu, nu måste vi ta tag i det här. Ja, just det. Så då började vi att ta tag i att vissa dagar hade vi restaktivitet i alla fall. Men sen då när vi började tänka generation pepp så utökade vi det. Ja, okay, ja. Och, och det är också en grej då vi ska skatta oss i det här verktyget. att ja, Vi har aktiva raster. Vi ser till att, in, försöker att se till att alla barn kommer igång och göra någonting på rasten. Så att man liksom inte bara står... För man ser ju när man kommer upp på mellanstadiet att det är lätt att man blir stående ah, på en mm. Mm. Man slutar leka och det är så synd. Mm. Ah. Och då har vi ändå tur för ute på landet så där, då lekar man i alla fall på lågstadiet. Ja. Ah, just det. Mm. Men mm. ibland kan man se när man åker förbi en skolgård i, att de i stan att man eller... står mm. redan i... De lägre ja, det var ju till och med en diskussion för några år sedan om att vissa skolor skulle inte ens få vara där de var för de hade alldeles för liten yta för mm. rastut. Ja, mm. Det finns ingenting att göra. Fin som skogården är bara en betong- eller en asfaltplan ja. med mm. linjer i olika färger så man inte vet vad de ja. är. Men du Ulrika, du sa ju att ni har fått liksom mer tid. Eller? Alltså, så det är, ja. någon, det är någon rektor som har sagt att köra. Liksom, ja. De har ju lite mer tid än vad man måste ha, eleverna. Ah, okay. ja. lite mer undervisningstid och det, är ju, det betalar. Är ju faktiskt ja. rektor har ju godkänt ja. det ja men vad bra då alltså, det, för det finns liksom inga gratis luncher någonstans måste man ju liksom fylla på eller hur? Precis så är det ju. och när du ändå säger lunch så ja. tänker jag att vi har ju faktiskt inte pratat om maten Nej, och det, Nej. det oh, oh, är ju viktigt oh, gud, du... Absolut. nu Janne är det, oh, ja. det är ju fredag idag ja, så det. nu får man ju äta vad man vill <laughs> <laughs> ja, men det är ju väldigt viktigt det här med maten också och framförallt miljön ja mm. Så matsalen har vi ju jobbat med. Den Okej. ska ju vara inbjudande. Ja. Det ska ju vara trevligt att komma ja. in i matsalen. Ja. Så vi har ju fått lite pengar så vi har kunnat ändra belysningen. Vi har ja. köpt lite ljuslykter, lite dukar, bytt gardiner. Fått till ja. en lite trevligare vad stämning. Ja. Vad säger barnen om det? Ja, de tycker det är jättefint. Ja. Så det är mysigt, det är lugnt, lite mer dimmat ja. inte så här lysrör i Nej. taket gärna med en sån här trasig limtändare också så, <laughs> lite, så, ja, så, så, så, eller, men faktum är jag är ju rent generellt skolskadad mm. men nu var så länge sedan så jag har glömt det mesta men, men, men, men just matsalarna, jag har ju gått på ganska stora skolor alltså matsalarna var ju vidriga mm. Och sen alla de här jävla knäckemackorna som folk satte under. Ja, ah, just borden under borden. under. Ah, så, just, det ah, är de har inget nytt. Alltså, nu, nej. <laughs> nej. Nej, men, nej men, ja, men egentligen om man tänker så Sen när man växer upp och så blir vuxen och så tänker man så här, men herregud, har det här varit min, har det här varit min lunchmiljö? Mm. Alltså, det, det är då jag ska liksom... Ja, men jag ja, men tänker, du borde komma så... ut och titta hur vi har det, ja, det för det är faktiskt ja, väldigt trevligt. Ja. Men har ni, det var liksom interiören, har ni gjort något annat så här, typ att man sitter ja. kanske färre och färre eller har ni tänkt, Nej. eller, liksom, eller hur, hur? Nej, man sitter ju ändå vid småbord och så, det, det har inte ändrat. Ja. Men däremot så, vi har ju Lisa och jag har ju då läst det här som Livsmedelsverket säger om just... Skolmat. Mm. Ja, vad säger de då? Säger de, de säger bland annat att man ska ju se till att väcka lusten till att äta. Så ja. hos oss så bakar man ju brödet till soppan. Och så doftar så hela skolan. Och så ser ju barnen där bara, åh oh, jag är hungrig, jag vill gå och äta. Oh, så oh. jag tror vi är enda skolan i kommunen. Jag tror det. Mm. Ja. Wow. Men annars, annars kommer käket ifrån centralköket där, Det är ja. någon sån här liksom, Bestämt ovanligt Är det, nej, fröafall? Eller är det fröafall nu? Ja okej Men är det bra mat i skolan då? Alltså, det, det är det väl, jag tror inte säga någonting Det beror väl på vad man tycker om Det är väl olika dagar för alla Kräftströmming och sånt skit, det finns inte nej. kvar eller hur? Nej, Det tror jag inte har ah. fått Har ni inte fått det? Nej, fick du ja. det? Oh. Jag tror att alla har sådana där madröms. Ja. Man kommer ihåg när man var liten. Man, ja, jag mat, man... saknar levebiffen där. Åh, fint över. Smaken är ju som baken. Blodpudding omlott. Ja, det är ju gott. gott. Blodpudding, älskar jag. Äh, ja. jag, jag... <laughs> Vad skönt att vi fokuserar. Jag styr verkligen in där på ja, rätt, det rätt ställe. Nej, men jag tänkte på det. Men... Uh, om ni har liksom förskansat er ny kunskap, ni var ju redan intresserade av det här ämnet givetvis och kunde säkert en hel del redan när ni började jobba med Generation Pepp. men har ni fått nya kunskaper om barns hälsa och rörelse som ni inte hade innan? Jag tänker att vi har ju läst en hel del, framförallt så köpte vi också in den här boken Järnstark. Just även ja, Anders den. Ja, ja, precis. Det, ja. Den har vi ju läst tillsammans med barnen också. Ja. Så att de också ska förstå varför vi gör det vi gör och ja. vad man ska tänka på. Det var pedagogiskt. Då ju. Ja, ja. Ni, pedagog? ni försöker ju. <laughs> mm. Sen har ju Lisa gått lite fler kurser än vad jag har med. Var har du gått mer än Lisa? Var... Nej, men jag har bara... Generation Pepp släppte en webbkurs nu i februari. Okay, ja. Som är kostnadsfri. Ja. Och tar en timme ungefär. Och då får man lära sig mer om barns behov av att röra sig. Och också vad det skiljer. Och det slog mig lite att... Det hade jag inte tänkt på att det kunde skilja sig så mycket. Beroende på utbildning hos föräldrar och, ja. och så. Mm. Ja, psykosocial. Social, mm. Ja. Mm, att det spelar så stor roll. Mm. Och det är lite sorgligt också. Alltså det är jättetråkigt. Att det ska kunna spela så stor roll mm. i att barn ska få röra sig och kanske må bra och äta bra. Mm. Och då tänker jag i det samhället vi lever i idag när ekonomin blir svårare och så för föräldrar. Så kanske också att det är barnens aktiviteter som får mm. strykas. Mm. För att det är en kostnad, då har man då ett par rungar mm. och det kostar. Då, då kanske det är lätt att man tar bort det. Mm. Och därför tycker jag att det är så viktigt att vi i skolan ändå ger en likvärdig rörelse till mm. att alla barn har rätt till lika ja. rörelse i skolan. Ja. Att vi där är lika, mm. det jag är Ni viktigt. kan inte påverka fri, fritiden på samma Nej. sätt men i skolan, det alltså, där jag är ju måste, jätteviktigt. göra en reflektion ja, där. Absolut. För nu öppnar man i, i Linköping jag vet inte om man kanske inte har gjort det än man öppnar någon sån här Lasse Majas eh, detektivhus eller vad det heter. Mm. Och sånt Gamla Linköping va? Ja, man kastade ut fenomenmagasinet så ska få bygga nytt i friden eller sådär mm. och och och då var det, på, det var på, ja det var på lokalradion eller på nyheterna eller något sånt där om mm. det här ja men det här så ja men men du är ganska dyg ja det vet jag inte så det kostar tusen kronor för en familj det är väl inte så mycket orsikt oh, pamfrit tusen kronor och då tänkte jag så här, men för fan är check. Ja. check eller hur mm. Alltså, då, då har man väldigt. Då, då tänker jag så här: ah, men då skulle jag hellre gå ut med mina ungar i, i skogen och, och mm. visa när vi, vad mm. vi gjorde i skogen eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Alltså, det, det här. Jag tror att det, det, det finns någon som liksom har tappat. Eh, perspektivet på något sätt. Va? Jo, så, och, och, och, och, och snacka mm. om och jag. Menar, jag menar, alltså, skulle du lägga tusen? Ja, kanske, Nej, du kanske har ju att, råd i varje fall. Man, ja, men precis, men, men grejen är ju det att det har ju vi ju också. Nu har vi tre barn och nu ja. är de alla så stora, att nu åker vi iväg. Och, det, det, och, då, och man förstår verkligen att eh, alla familjer inte kan Aj. göra det. För då, då, då om vi bor i Tranås så ska man också fast åka iväg någonstans, så ska man ha bil kanske då åka till Linköping, Jönköping eller någonstans ja. och så ska man betala inträde och sen ska man äta. Alltså det är mycket pengar. Och då tänker jag också för, för våra barn i, i min familj och de som har, lever i samma uh, samhällsskikt, då säger man mm. då kommer de till skolan och pratar om det här. För, för de är det så självklart att göra det här, för ja. barn reflekterar Det är bara deras verklighet rakt upp. Ja. Vi åkte iväg och var på ja, men, säg Lettland, ja. Då, ja. hela dagen, hela familjen. Och vi åkte dit. Och, vi, och sen så kommer de till skolan och berättar om det här, Och så är det ju några som aldrig kan ta sig dit. Nej. Och det bara är ju så. Och det där är ju det hugger ju lite i, i och hjärtat. Och då är det ju så fantastiskt om det finns en skola som liksom också förutom det här att, att uh, kunskapen om mm. att de ska lära sig saker också, också liksom har den här lite holistiska och så ska man väl ha i den svenska läroplanen egentligen att, att uh, utbildningen ska ha någon form av holistisk synsätt på, på eleven men, mm. men det, att det står på papper är inte samma som att det sker men så det sker ute i Gripenberg, då. I Gripenberg sker det. Det är och då tänker bra. jag så här, nu sitter en massa jätteintresserade resurspersoner och, och lärare och rektorer mm. och lyssnar på det här vi når ju stort sett hela världen mm. Om man nu vill göra det här, vad är, vad är era tips då till de mm. som, liksom, som, som vill komma igång med? Vi pratar peppar, eller hur? Eftersom det är det som ni har valt. Vad, vad, hur, hur, vad, Lisa, vad tycker du är det första de ska göra? Liksom? Dels läsa på och sen prata med sin rektor. Liksom att det här vill vi göra och liksom ha ett förslag. Det här. Och sen börjar det lilla. Man kan ju inte. Liksom ändra allt på en gång. Vi hade börjat med raster. Mm. Ja. Och sen kan man liksom bygga på. Men att man börjar och ser, vad kan vi göra just nu? Mm. Sen ta, är det ju en process och det tar ju tid att komma hela vägen. Hela vägen. Ja. Men mm. att man just börjar någonstans hitta, vad kan vi göra? Mm. Ja, just det. Och sen få med liksom, kollegor, och... alla på tåget. Ja. Att alla tycker att det är en bra idé. Och det kan ju vara lite klurigt. Ja, det så är det. Absolut. Så. För det är inte alla som kanske tycker att det är lika Nej. roligt som olika. och jag Nej. <går> tycker. Men, men, men Ulrika, då, om, man tittar på, om man tittar på... För de, de, till syvende och sist så är, det liksom, pedagogiken är ju pedagogiken den viktigaste att de inbillar mig. Tror jag i alla ja. fall. Att det fortfarande är så i skolan. Ja. <går> att de ska lära sig typ något. Ja. Men, men märker du några märker du att det, att det bara hända saker? Alltså i, i, jo, det... Eller... eller, eller? Man märker ju att de är ju piggare när de kommer tillbaka ifrån sina peppas. Ja. Att de, och de blir väldigt besvikna om de någon gång inte skulle få ha ett för ah, att Man okay. har något annat och ja, så att, Visst märker man att det är ju liksom ett annat driv i dem. När ja. de har fått röra på sig. Så att det är jättebra. Men jag tänker på en annan sak också som vi faktiskt har gjort en hel del. Du och jag när vi får våra idéer och mm. köpa på. Då har vi haft ganska mycket temadagar. Ja ah, okej. Okay. Okay. Som till exempel... Ja, ibland har det varit att vi haft olika stationer. Någonstans vi bakade skons, nyttiga ah. skons. Ah. Mm. Några har testat på lite avslappning på någon station. Det har varit lite prat om mat, få smaka mm. på lite olika frukter, grönsaker. Ah. Lite sånt. Och sen har vi även bjudit in lite föreningar som har fått ja. komma och visa vad de gör. För man ska ju ändå ha ett nära samarbete med föreningslivet. Ah, ja, toppen. Så då har vi haft ut, det har varit hopprepare, innebandy... Orientering. Vad hade vi mer? Fotboll, paddel. Åh, oh, vad roligt. Så det är ju ja. alltså barn som själva går i skolan som har varit ute och visat. Sen var vi på prestor och då var det friidrottare som var där. Ja, Riktiga ja. som alltså ja. håller på och oh. visar hur man gör de som kan. Ja, så coolt. För här, här är ju, kan ju föreningslivet verkligen man inte pratar om. Lasse Maja och Li uh -huh. som bara kostar pengar uh -huh. liksom och, och men här föreningslivet och där är ju guld och tranos har ett fantastiskt föreningsliv uh -huh. och det behöver ju tröskeln inte vara så jättehög in, där finns det ju faktiskt hjälp att få eh, från kommunen eh, både med material och lite, ja men där, där uh -huh. finns det ju hjälp att uh -huh. få om man vill börja med en idrott, det är superviktigt men då ska ju mm. lusten finnas så alltså får man ha man inte det med sig hemifrån från föräldrar och så är så klart att den tröskeln är mycket högre att ta sig an och börja med, med en idrott givetvis ja. eller mm. kultur för den delen faktiskt också. Ja. ja. ja för jag tänkte just det vi får inte glömma scouterna de stora grejer också. Ja, de har också varit med. Ja, ah. ja kul. Ja. Det är kanon. Var roligt. Mm. Alltså det får det kan utveckla barn endorfin. Jävla dum fråga. Det kanske de gör. Det måste man det göra väl göra. Du ja, så... mår bra hormoner. Nej, men ja. Jag tänker att, det är liksom att det, även om man, om, man, om man börjar att man tycker att det suger. För mm. så är det ju. När man börjar träna så tycker man att det, det är bara mm. Vad, jag, jag, jag vet, det här var. Det mycket lättare att sitta med gamnacket och titta ner i telefonen. Mm. Men sen får man ju den här endorfinkicken. Ja. Mm. När man bara rör på sig och då blir ja. man liksom, Så det, det, det är kanske ett resultat av den du de, säger att de, att, de ja. att de tycker det synd när det blev inställt eller, ja. eller förändrat Alltså jag tycker det här är så kul. Vi pratade ju i idag pratade om oro mm. och det här tyckte jag var ro, ja. och, roligt. ro och roligt istället för oroligt Absolut. tycker jag. Vad fantastiskt roligt. Och ni, äh, nu bara vår tid rinner ut. Ja men jag måste ju spara, kom, ja. kommer de komma kronprins? Nej, vad, vad, när ni blev färdigcertifierade, vad, vad fick ni då då? En videohälsning, ett zoomöte, en blomma, vad bytte Nej. det? En flagga. En flagga! Ja, men det är bra. Ja, men de kommer... Det är känns en lite kunglig. Det finns väl någon sån här marknadsföringsavdelning på den, i den här kommunen. De får ju jobba för att få att ja. Victoria vi fick... och Danne komma hit. Ja, vi fick faktiskt ett diplom också. Ja. Och det var, tror jag de, de flesta var mest imponerade av ja. för att du har ju Prins Daniel skrivit under. Oh. Och han har hållit i diplomet. Ja, men, oh, yeah, hallå. Yeah. Yeah. Yeah. ja är helt cool. står. Är... Fast jag vill inte göra det, det är AI. Det är inte Nej. han. Jo, det är klart, klart att det ja. är. Hörrni, vad, vad roligt att ni tog av er tid och besökte oss i fredagsfrallan. Och, och vad kul för er, alla era ungar som går i Gripenberg. Vilken grattis kanonskola, grattis. Och vad kul för dig som är förälder här i Tranås. För nu finns det ju faktiskt ett, ett, ett, en, en skola till att välja mellan. Om uh -huh. ni inte kände till dem till er. Och det här är ju en sån här usp som ni har. En sån här mm. Unique selling point. Yes, generation pep. Bra uh -huh. jobbat och grattis till ert fina arbete. Och, och vi passar på och önskar er en trevlig helg. Ja. Ja. Och så hörs vi igen. Ja nästa vecka. Ja nästa vecka. Kan typ. du då? Ja, det tror jag. Jag, jag vet inte. Jag det är fortfarande vintertid, så det såg <skratt> ju. gott. Ja, ja nej, men vi kör. Ja, bra. Vi åker till överordsunnen då. Det sista vi gör. Okej. Okay. Ja, det är kul. Ja. ja var, var glad du blev. Ja. <skratt> ja sköt om här. Hej, hej. Hej. Vi levt ansmorgå. Och dricka en tubo mellan under mig Och det skummar kraftigt för en ögonblick Det är upphåll nu Jag väntar mig riktigt oh. oh. för det är lika fram Mång till torsson ja, Dags för en, en, dags för en ny timme Alla tiders hit